Eixo, non... Mo, bueno, abixatu benitzen bezala lengua estean, pues bueno, gaur daukagu sorpresita, sorpresita, zeinak izatean du? Mm. Zu? Beak? Bueno, ba, bueno, Da, mo, bueno, guk ezakutze gu, bueno, jarrezu ez daimeste, eh, e, gure rukbiko entrenatzea eta horrela rukbia eta zitzea egitea, eta horrela, gehen bat, e, gukiko egongo edalmen, pues, nahi dun arte, gu bukatu arte gehen ez, klaro, gero, botako dago. Pues bueno, itz egiten, eta gero nebadure bai txistetan parte hartu edo horrela, pues bueno, pixka konbidatu bat eta kabate zantzeko. Bai. Ba. Pre, bueno, presentatze gugu, bale? <laughs> Hala <Nola> ditzen zera? <laughs> bueno, ni Xabi Sánchez airro mezkortan naiz, eta hori esan bezala zuen entrenatzaile naiz. <laughs> eta, bueno, zehazki hori hori detarruik bitaldeko, e, bueno, e, zehaz bultzatzaile edo promotores, o sea, eh, jarri se dicen Eta hori, ta, pos, nire funtzioen artean ba da hemen e, igandero egiten ditugun entrenamenduak zuzentzea eta ta bueno, pues hortik or or haso gun go vida daukala, a, e, Ausardia nere usteko gaur entrenatzen noretan, eh. <laughs> Mo, askenian zure negua etorri da ta. Bueno, ya ja, vera que entrenateguen en bas. Mo Galderak zu batzen ditun batzuk, ez? Bai, pozuek e, edo bat, ez? Bale, mo, ni galdetuko bat, uste bako azula zu gainere idatzi hor. Ze urtetan hasi zinen Rukbirako lasten? Ba, ni 2006 urtean. 2006, uste. Bai, bai ni gamasei urte ditun. Kasi duela hogei, jude. Bai, bai. E, bai, da nire amake zabutu zituela hernaniko kuadrilla bat, eta kuadrillako hauen e, semek e, erruk bian jokatzen zuten. Horroba piskatorik onbidatu ninduten ba, araprobatzera jutia, eta horrela zen nintzen. Realia. Ernanin. Bai, bai, bai, er, ernanin jokatu nuen urte eta erdiz, bimila sortzira arte. Eta bueno, gero lesio baten gatik eta ba, utzi behar izan du baina bai, nire aztapena ernanin izan ziren. Eta ze urtekin nintzen nintzen entrenatzaia? Ba, entrenatzei ez zateran apiskat errebotez eh, izan da, zen inoiz ez dut entrenatu nahi izan. Ni azkenean erruk gian jokalari modun ibili nahiz talde ezberdinetan eta bolada ezberdinetan. Baina dena hasi zen, hori ba, ba, horretan errukbi taldea sortuko sortzeko lanagubultzatzen lana hasi ginenean baka norbaitek entranatu bat zuen. Ordon pues ya. bueno, ni nehonor <laughs> eta ta bueno, va ba, ni asi intentando piskat moduan, baina bueno, berez, eh, ez da ez da nire roli ko la ez zer ez, ez nuen bilatzen. Eh, no, zure matei. Bai, zuk zu pentsatua kasu igual gailora jutea. Eh, jo, a ber, ni guia san betik kirolean jenerak pentsatzen du, ez? Pues eh kiroletan edo goi Goimahiako ligetan jokatzea eta zaki zer. Ni gisa no haintxe bertan eh pizkat nire helburua da ba, talde hau, ba, egin hasi dugun martxa hau ba, jarraitzea. Eta eta egonen batean pues eta rugby talde hori, ba klub propio, ba osak club bat, bat izanda dela. Me jokatu partida, que tambeste gente bate que entrena tu ditzala jokaleria eta ta orrelako, orrelako nire, nire el buruak, o sea que bueno, ni zentsuortanoa, no, agia sania 34 urte ditut, o sea, ya quiero quiero la del mundoan ya esa carta escogida ni san. Eta eh bueno, itxeinen, baldero. A ver, galdera... no, a ver, a ver eh, nire deñarekin izaten bada, kon tes. Eh? A quejarse estoy gandeanme un vuelta Bale. E, Zeretik anasi zinen horeretan, horeretan bultzatzen honetan? Ba, asuntoa da, ni beti, oza, jokat, a ber, e, rugizalea izan naiz, pues, erlanin hasi nintzenetik, e, baina beti izan de, jo, puntuari, ba, piskatorin, nire rian, zerbait sortzea eta bla, ni berez pasaitarra naiz, oza, ni bere, bere garaian antxon, pasai antxon nahi nuen, talde hori bultzatu, baina gaztegian nintzen, eta aztegin, oza, ez duen ez eregin, ez degilako ere nondikasi. Baina, bueno, beti gurukua, bai, beti, saetzen nintzen konbentzitzen, bos, entran ez ezaten, edo ez pixkat, lotura hori izan ez ezaten. Eta, bueno, ba, beti izan detorrelako puntazori, ezta? Asuntada bere garaian, irakurri nuela E, artikulo baten, hor, egipuzkako errukiaren inguruan idatzi zen, notizaz egipuzkana gertu zen artikulu baten, idatzi ikusin nun, hori eretan egon zela, e, talde bat. Eta pandemian ginela, ja, bos, konfinatuta eta hola, e, kontua da, ba, udale artxiboak, e, artxiboak online modun e, kontsultatzeko ukeramadan zuela, eta, eta, esan unho, pues, esistitu zerbait egon beharko du, e, udale arxiboan eta hortik hasi dintzen, idatzi nun, documento pila a la e, hortik aurrera horti gaurrera va pizka aurkitu nun ba, bere garaian taldea eraman zuen e, bat e, ezagutzen zuen tipo e, bat izan zen o sa, izantzen, ba, bueno, ba, bai ezauten eta no sé qué, digo, va ba, pues a ver, Eta egunen baten pues hori va, ba, va e, musukoekin eta ginela, danla ja. ez pizka gara hartan eta de repente kafe bat hartzen, eh Txano Garcia alkortarekin, eh Txanorekin. Eta, eta berak, ba, pizkat hori, ba, argazkiak zizkian, eta pizkat ba kontu, kontuak kontatzen ezkian, ba bere jotatu, ka, jokatu jokatuz ezta eta bidaietaz eta horrelakotas eta bera izantzen ba pizkat animatu ninduena eta pizkat igual gabe, ze hartu zian, o sea, telefono Azaldu nahi zergatik eratu nahi nuen berarekin, eta derrepente zantzia, jo, jo, pensaba que me llamabas porque... ...keriais eh, montar un ekipoan renteria, eta no se que... Eta orduan esan, hombre, pues, ez zan ideja, baina, bueno, ya hemen gaudela... Yeah. Eta ablasi ginen, eta bigarren kafe bat hartu egen kontatu nien nire intentzua, non di joko nuen... Txingudiko, ni, ja orduan txingudikin jokatzen nuen, direktibak hitz egin nuen, apisko planteamendu egiteko eta jakiteko ba, lagunduko geintuzten edo ez... Baiets ez san ziaten hasiera hasieratik eta ora siten asuntua ba pizkalte erreskuratzeko ba bere talde hori. Mm -mm. Ez zenukan no beste kirol bat egiten zenun. Bai, niegia izan eh beti izan daizkiroltzalea. O sea, igual praktikatzeko eta nahiko eh bueno, alferre izan naiz beti. <laughs> Baina bai bai, sa, ni, ber, azkenian futbola egin izan dezan beti, o sa, ez federatua ez ser, eh, baina azkenian o sea, pues, mundu guztiak bezale hemen ba futbola, futbola yeah. jokatu dut. jokatudet. Eta gero, unibertsitateko garaitan, eh, deskubritu beste kirol bat oso argaroa dena, hemen ez dena ezagutzen dela uraspiko jokeia. Un gojokia? Uraspiko ur jokea, bai. Uraspiko, ur bai. O sea, uraspian jolasuna? Uraspian, ur bai. Pisena baten jokatzen da. Eta pastilla o sea, berunezkoa da, orduan, klaro, mm. pues, Ma, fondora ba. juten da. Eta estika ordez, osea, jokeian estik luzeak dituz, ba. Baez, ba. Pues, honetan estik motzak dira, bai? Ogoita mar zentimetrokoak orduan zu, pues, esnorkela, aletak eta horrelakoa jaztegituzu, eta e, bueno, pues, jokatzeko urazpian sartu batzara eta jokatu egin baldezu. Eta bai, hori praktikatu duen, eta... A ber, iztripuz, bos, piskat istripuz iztripuz, horrelako gozak egiten dituzenean, gero kasualidadeak sortzen dira, eta azkenean nian, momentun baten, iristen txat nola nola dago hemen. Asuntara, bai? azken nian amitun nun, Euskadiko selekzioko kapitaina izaten. <laughs> bai. bai, ze nire, ni, ni berez nintzen, nire taldeko kapitaina. Bai. Orduan, Euskadin e, bi talde zeroen bakarrik, biak gazteizen, gainean, gazteizen ikasten du. Eta espaniko txapelketara juan ginen ean, arteko o sea, txapelketara juan ginen ean, ba beste kluba, federazioak in, erlazio charra zuen, orduan federazioak zereintu, ni de tal de osoa convocatu, eta gero pues, jokalari solte batzu pues, bat tipogoratzen dut Alemania jokatzen zuen bat, derrepente torretxela eta zaki dosa pizkat oso ekipo garrero gadoan tolatu zuten eta klar, nila nire taldean tal kapitaina nintzen, ba, selekzionarek kapitaina izan nintzen. Eta horregun ginen pues, baiadol izan, euspainiako txapelketa jokatzen, kriston jipoia jaso genitun ze klar, ez, oza, ginen asiberriak ze augustia unikeltzitateko ikastaro batetik azizan, baina bueno pare bat urtez egon nintzen, no? Eta gero beti ba, errukbiari lotu eta egon naiz. Osa, ez zet jarraian jokatu amasi ulten ditunetik, ba, bai, lesion gatik edo ba, bueno, lan gatik eta bar. Baina bai, gehien bat, ba, errukbiak izan da nire kirole ikut jundena eta gero pues, joke jana anekdota modun. Eta <risa> zuk unibertsitatean, zer errikastuen zenon? Ba, nik filologiak hasi nuen. Niberez, itzulpen gintzaik hasi nahi nuen. E... E, hori da, liburuak itzuntzeko da, ez? Edo, hola momentuan... E. O sea, imagina tú, ba, adibidez, eh, hitz egiten dutenean, ez? Ba, beti dakete onduan tipo bat hor mm. itzulten dela, pues horrelako, or, o hori izateko, o beti gustatu izan zaizkit hizkitzuntzak, eh, txiki-txiketarri gainea beti bilatu dut eh hizkuntza esberdinak edo arraroak zirenak bakia deskubritzea eta unibertsitatera iritsi zentenean, pues itzulpengintza egin nahi duen, ez nintzen sartu notarengatik. Orduan filologia ikasten ibilintzen, irulte zegon nintzen, ez duan filologia bukatu, baina bueno, or eman duen, ba, bueno, hien nire bizitzako irulte, ba, gauza yeah. asko ikasten, eta, eta bueno, posa bain arte. Eta zin zure hizkuntza favorita? Ba, ez dakatola izkuntza favoritorik bakarra, eh? Baina, asko gustatzen ustartzen hizkuntza izkuntza eslabiarrak. E, mm. Rusera, txekera, polonera, horrelakoak. Osa, hori hamala urte nituela, ba, nekan lagun bat, ane, antxo bizintzen mitz horiun, eta lagun Bulgaria eta Itzak, eta eta batean Bulgariarra zena <laughs> eta beti galdetzen dizki hitzak eta horrelakoak eta hon baten esan da mira saiat ditazko gogote baina segon eta santean de mira ama irakaslea da, ni baisu emango dizu klasak emango dizu eta ekubulgariera ikasten hasi intentan ama lurtekin eta hola piskata seintzan hori pues bulgariera Eh, yo qué sé, se, o sea, baina dibez cheki era itze egiten dez, bertan, o sea, praga bizi nintzen seiabetez eta bueno, ikasi non, aprobetatun ikasteko, unibertsitatean errusiararekin dira saiatu nintzen. O sea, beti hutsun saiatu has gutatzen zaizkit. Ez, fijo año. Ese baina ira unibertsitatean ere suedera ikasi Mm -hmm. Eta hor nire irakasleak e, nire irakasleea e, idazlea zen baita, baitare. eta horrelako liburuak gola tipo Tolkien eta horrelako historiak eta gustatzen <laughs> zitzkian asko gei. Eta galdeak zeurtetan hasi zinen arbitroa izaten rugu biziko? Ba, kontuaa behar txingudin, oza, beti irunen beti egon da tradizio e, handdia arbitra geraraako edo tradizandiago da. Ointxe bertan, Incluso Munduko arbitorik ondinetako bat Ekifanlo irungoa da. E, gaur egun edo, pues, atzakit, e, adibidez Euskadiko e, arbitroen lehendakaria edo piskatori komitean edo antolakuntza asuntotan e, ari dena, pues e, ari den bat, ondoni ere irundi atera da. Eh aurrekoa Inaki Bergara ere irundik. Orduan beti iruneen beti honta traizo Munduko bat. E, eta claro, kontua da eh Banoizenca eh poski federazioak eta klube pues dituzte e, ikastaroak, pues arbitrajerako eta ellas han eh nintzen duela 3 urte edo 2022an edo izan zela, baina apuntado nintzen pixkat eh araudia zagutzeko, o berez ez nuen arbitrala izatea pentsatuta, baina e, ikastaro baten genun hori e, araudia zagutzeko animatu dugu gintuzten, bizkatu hori e, eskolen topaketetan, edo suamalo partidetan, eta arbitraratzeko, eta probatu nun, eta, bueno, pos, gustatu zitzaidan esperientzia. Eta hor, pos, nik uste baiu, 2008a bilan hasi dintzen, e, ba, ori, gipuzkako federazioak antolatzen dituen ba, eskoletako partidetan, eta horrelakoetan, eta aurren urtean jasin zen euskal Digan. Eta, bueno, ja, pasan urte erarte. Egia san, noain, ja, noiz benkaba barbitatzen dut, e, ja, azte buruak ez ditu hainbeste hor du. Baina, baina, bai, bai. Eta, ze nahi oizu izan? E, arbitro, entrenatzaile edo jokalaria? Ba, momentuz, e, fizikoak ematen dian bitartean, jokalaria. Eta, gero, arbitroa, egia san. Entenatzaia ana, pixkat egiten dut, sa, ber, gustatzen zaitazkenean, ba, gozak egitea, jokalariekin, eta hola. E, baina, egia san, pixka torten hori izango ditzake jokalari arbitu eta gero enten atzaile. Eta da, nola eramaten dezu iruak egitea? E, ff, ba, komplikatu adaz, azken finean, sa, adibidez aurten ez naiz arbitatzen ari, bai partida bat arbitatu dut. Ganera, <girantz>: guri, ori, guri ori, ze, du, guai, gainera Guri gainera. Baia galdugenun. Bai, bai. Bueno, ahora yo estoy contuada. Baia. Nada <laughs> <Ja>, que es baña, <bakit, bakit. laughs> ahora suntada ya ja pasa en urtean, asinntzela pizkatua Chingudirruk bitaldean, eh, skolako eh, koordinazioan eta ardura hoeekin asinntzela, baia arbitatatzeko, saznekan ja denborarik. Orduan ba noizbinka egiten dut. No es igual la rumba baten edo arbitrajea berba eta libre balimanago, pues igual apuntaste nai, ez de orrela. Nire lana gehiago da eh, jokalari edo asteburutan jokalariei eta entrenatzaile eh, parte hoiek uztartzearena. Eta bat, bi klubetan dagoelako azkenian da txingudin, baina baita ere oreretan, osea gaurgoizean adibidez tsingudiken, osea bueno, eh, entrenat, entrenat, ha, dezu, eh? baina ezien izan dizuet entrenatatu ze hordezin dagoen eskola entopaketan. E, eta bueno, baz, Zaila duztartzea, baina, bueno, azken finean... Osa, errugia taldela nada, eta horrelako kasuetan ere ikusten da. Mm. Ba. E, ai, hori... E, itxinezkez nahi bat, ez egaldetuko? Ha, hori da, zuoren ekipo baten jolazten dezu? Bai, ni horrein txingudi, txingudi errugia taldela nari nahi za. Bai, hor... E... Horri, ba, justo konfinamendu garaian, gaina izan zen 2008an, oza, iritsi, entera, lehenengo enteramendu egin, eta hilabete beranduago konfinatuta ginen. Orduan nire debutarako urtebete itxoen behar izan duan. Baina bai, orduan ja txingudin hasi dintzen 2008 ja jokatzen, eta, eta horrena bil. Oza, orain, orain gainera, ba horri e, taldeko bete iran etako bat naiz, Nei gabe, baina Baina, baina, baina, pizkata Olako da, ekipo txiki eta noso zaila izaten da Jendea aga, aga, ulte askoz mantentzea Eta, bueno, baina, nire borzgarren den moraldean dago Zena itikanda aien zaila Jendea jende asko giletze dela Ba, zontada, mira txingudi oso taldeu mila da bere garaian bai arrakasta izan zuen talde izan zen baina orintxe bertan ba, bueno, senior taldeak Euskaldietan jokatzen dute emakumemezkoen taldea duela pare bat urte eta, bueno, eta pixkatobeto dago e, lehenengo mailan ari da jokatzen baina gizonezkoena bigarren mailan gaude osa dala e, majorik basuenan eta azunta ba, da bat handia daukan toki batean gaudela zasquean finian eh 12 jokat ala liga galdetzen zenean, ez? Pues noraino iritsi nahi duzu? Pues badode batzuk esate dutena, jo, pues, bai jokat nahi edet, malla potente baten. Mm. Orduan, claro, pues do nos tirado astasquean nos dago. Ba igual da. Athleticorekin jokatzea edo Beraberarekin, le nego mailando dela Euskadi kolen mm. nego mailan, edo batzuk ere iparraldera jotzen dute. Hendaia azkenean hemen ondoan dago, mailan handiagoa dago. Iparreko, iparraldeko talde gaina jende gehiago da kate, azpiegitura handiagoa, orduan horrelatik beti da oso zaila urte luzaroa mantentzea plan, hemen bueno, txingudik mantentzea eta hori barreatik gehen bat. Zegero behaztela, klubak e, nige, uste dut oso lan potentia egiten duela, aspaldianik, ze bai arrobia zaintzen, e, bueno, jokalariak, entenatzeiak eta e, bueno, esten, eta oso lan politia egiten du, baina bai egia da, ba, senior maian, ba, jendeak azpiegitura Ba, bueno, beste motivazioak ditu eta bueno, pues hori ba, mugitu egiten da. Bai? Eta zein da zure rugbyko ekipo gustokoa? Nire Gu e osoko, eh talderiko gustokoena. Mundus Oh Soccer. Bai. Ba, Eguisasan, Eguisasan de eh bueno, Asko Askok azkenian jotzen dute bari, 6 naziotako taldetara edo, edo mundialetako talderik potenteen eta gara, Neilla San Georgia gustatzen zait. Ola, eh, osea jarraitzen duan taldea da. O sea, azkenian 6 nazioetatik aparte Europako talderrik potenteena da eta asko gustatzen zaiz berai enerokia, oso oso fisikoa, oso jende indartsua da eta eta beti Horri Gales, Irlanda Italia eta orrela goseleccio beti sustoren bat ematen diete. Orduan ba, bueno, yeah. gustatzen zait, bai. Mm -hmm. Te ikusten dituzue asko partiduak? Ba, ez, seguia san hor, eh, gimar dituzte itzengudiko partidak. <laughs> osea, askenean bai, baina gustatzen zaeralako askenean, ba bueno, ikustea ban nire taldekideek, osea, ez soil nire partidak, eh, posema pues, cumezko taldekoenak edo edo beste mailetakoak, ba gustatzen zaeralako ikustean, ba zer egiten duten esklubeko, pues jendeak. Eta gero hortaz aparte, ba, bueno, naiz benka, ba, nazioen tornea jokatzen ari da, eta bueno, naiz benka partidaren bat ikusten dut. Baina egia zain ez naiz ez dut asko ikusten. Zorru gizalean ez, baina <laughs> partidak ikusteko esain beste. Eta, ai, bueno, bai, galdera gu, ezagunazen. Mm, e, Horeretan, uh -huh. zukustezu zela ibatalko zela egon. Bai, bai, la guilleasan nikuste e, oraintxe bertan e, bueno, kirol berria sortzen ari direla, bai hemen inguruan, o duela pare bat urte voleibol talde bat sortu Igual ja. e, so voleibol taldea, oza, esan sea, eta hori existitzen ez hemen eta ta joen, pues eh moldatu, o e, instalazioak moldatu egin dira, pues voleibola hasualizateko. Ni seguro nago, eh rugby taldearen proiektua E, ahondiago egin ala e, posibilizango dela, zer egin bat hemen, oain txebertan partekatu gatu beharko dugu futboleko futbol e, klubekin e, baina bueno, esan orasuntara e, bueno, gure eskutan dago azken finean no? eta <laughs> <laughs> gure eskutan esaten dutenean ere, zuei bioe miratzen dut zuet <laughs> <laughs> azken finean hori, pues, klubak edo, lotzen badugu, pues, erroi guia susterritzea eta gerotazal eta jokadari gehiago egotea Ba bueno, pues dongo da ere instalazio propioak edo izateko. baina bai, bai ni eia san baikorra naiz. Ze bai gustendu dut eh, ba bueno, jendeak nahi dituela bestekiroak ikusi. Eh ta bueno, bai. O sea, posible ikusten, ez, bai. Gaña leno zelai bat segon hemen, ¿ez? Segon hemen bean justo zintzil ondoan, ¿ez? Eh, ez, ez, osea, etzan zela, osea, berez, hemen, bueno, hain eh, parkea den vale, parke hau eburrezkoa hori da. Vale, hori berezen patxikuko kanpa, osea, o azkenean belardi batzen hori gian, eh. eta kontua bere garaian, hori eta talde originalak, zekan ez non jokatu non entrenatu ba, bilatzen zituen hori, pose pues, herriko belardiak eta Piskat, e, zonalde direkiak ordun hemen patxiku izan zen entrenatzeko erabili zutenzelaiitako bat eta inklu e, noiz baiit e, Madalenetako txapelketak eta jokatu dira en plan 7 txapelketak eta horrelakoak eta eta hemen jokatu izan dira, patxikun. Eta mm -hmm. baita ere, bueno, fanderiako kiroliniztagazioa existitu baino lehen, hortzegoen, e, bueno, bai, zera, baratzak eta horrelako ziren ja, eta horko belarbi baten ere e, entenamenduak egin zituzten bere garaian, horiek adibidez argazkitan baitugu, osa horrikusik ditugu ezbait, edo pontikako frontoia, orain frontoia dagoen tokian, bere garaian txegoen ezer. Bai, hor e, e, aber, nola, bai, hor Eh, bueno, parkea, baran... Baranianan parkea, uste dutzen dala. Ze parke daukana tximenea bat? Hor dago plaza bat, tximenea batakana. Eta baina vale, beste pues aurre, aurre dago juten bazara, horrein da parkealeku bat dago, eta obrak or, egiten ari dia. Pontitako parkina? Bo, bai, dagona vale. nau ari dutela ez bakaratzen kanpo. Horria, ba, hor da, e, ba, etxeak daude eta bai. etxenatzek aldean frontoi badago. Ah, ja, beraun beraunera, bai, beraunera jouteko bide hartzen baduzu horria ja, frontoi badago leikusiko duzu. Ba, frontoi hortan, bueno, ber lurra ja lurratzen etzen, etzen arriskoa, baina bai, bueno, on, ondarea zen, osea etxanere biguña. Osea, esen lurra, lurra. Ezen, ezakit ondarra edo, edo arritxoak edo ezakit... Osa, ez zan bere garaian ez zan, hor, errukian jokatzeko moduriko aproposena, baina hor, jokatzen zuten, ez zegoen besterik. Orlun, bai, osa, azkenian, errukbiz zelai, kako txaltean, errukbiz zelai asko, egon dira, errian, baina bai gila da, ola, erreglamentuzkoak eta bere makillekin eta guzti hori, hori eta seztitu. Bai, proiektatuta egontzen. Zaberrez, berez, eh, orain Agustinetan, eh, ja mm. Aldapaguen Amaierán, fondo formación dagoen, se a rotondortan, mm. orondoan, eh, komo e, eskola antseko rida honenku. Bai, hor, horasonda da autopista egin baino lehen, hor mm. eh zegoen ta seguen zelaibate egitea. Ta berez zerrok izale bat izan bertsuen. Bai, Puta autopista. Bai, <laughs> bai hori, bera, errukbi aztean egin genuen erakusketan ordukumentu ezberdineak eta jarri genituen ikusgai, eta hori ikusi daiteke. E, ba, hori oza, errukbizela jaren planoa, bueno, plano eh? pizka eta, oza, txapuzeroa, eta eta, egipuzkoako boletina ofizialan dunezaten dunezaten dunez hori azkenian ez dela egingo. Ze autopista egin batuten, mm. klar, orduan, lursai hori, jai azten desistituko, baina bai, bai, oza, Hemen errubia jokatzeko bere garaian oza, sale dago, eta jendeak bere bideak bilatu eitu. Guorain bilatzen ari garen moduan, baina, bueno, ba, balia bide gutxeagorekin, eta, ba, atene, bueno, aurrera eta atentzien gauzak. Ba, galdere bat, <laughs> altzen egin, hori lehenu altzen egin, nien plan, e, eh, belarti bat, bueno, venga, arrugui, bum! Bai. Habe, <laughs> eta horrein ere, e, eh, oza? Ya, ba, orain, ba, orain, orain. <laughs> Horain ez daude hainbeste belargiez, eta ezer, ezak inbendira, o... Bona, ez da, arremendin, pues, o... bueno, berta, zaukazu. Mm -hmm. A ber, bai, hor, oain, oain egia esan, eh, joder, ver, bere garen egual gauzak, ez ziren hainbeste segurtasunak inegiten, no? eta ez ziren hainbeste begiratzen eh, barrelako yeah. gauzak, kozak zuazkenean gauzak itentzen dituen, eta, bueno, pues, eh, min hartu behar du, pues mira, jo que se, pues, ja se te pasara. Horain e, bai horik gehiago begiratzen da Eta bai pues, ze, jendeak gero eta horrelako kirol bat, kontaktuzko kirol bat egiteko ba, Segurtasun edorme gehiago nahi ditu Baina bueno, alde guekin, azkenian arramendin jaltzea hori gero batekin Eta hori egin daiteke da igual zulo bat zapaltzen badezu eta bai, txorkatik abiltzen badezu ba, Eske bueno. arramendi dago... <laughs> Bidearen hartan, eta fuertearen hartan, Ahí. dago puska bat bastante zuzen atola, dela kasi zelaibaten tamainakoa. Bago, bago, sati hori dela unzokago hondela ostia. Ez, baina, noizan behin dago zulo de xente, bueno, daude zulo de xente eta maibatzuk, bueno, maialak jahez, daude zemento puska, Daib. eta zuha hitzak, klar, hori zehetzentzen entenatzen, eta bai, bai bai pasa pasa, pasa, ez zirik ustean horrekoa eta maten za zuha hitzen <laughs> Bueno, ordenaden eta guk ekik demostratu da ere. osea, errugbia edozen lekuetan jokatuteke. No, no, Taora du no. zaitez hemen hembeian, osea, mm. Lenakaria irplazan ingenu pasa den Northern Rugby Street. Eh, right. sea, Topaketa hori. Oriol Linon. Eh, e, eta bueno, pues errepikatzea izango da. Aurten go errugbiastean hor ekainen egingo dugun errugbiaste hortan. E, incluso pues sumar de ir a el salto de 15, pasar en última, bueno, yeah. Lino Lino va ba, pizkat... a piscar hombra, va, e, hasta como Dum, vaya bueno, o sea, el Rubia Edon Ho Katue Teque, está eh, bueno, metimos el dato de Teque, o sea, es la es la eh Kirol eh no la santo, o sea, 5 va, 5 este Rubia Cerdo Beto en eh, Velar plástico hori, edo gitazko belarrado eto jolasko Jaialdeona ba, ba gusto daude egia san e, ka, ber, belar naturalan lan jokatzea suposatzen du euri egiten dunean lokatza dagoen chingu diko besteak chingu de igual bai lokatza belarra bai or, or, or da zu da a ber ez va dago mantenuego kiri ba azkenian pues duzu belarra baino, hori hori da Baina... Baina, bueno, nahi adibidez gustatzen zaite belar naturalean jokatzea. Ehi asan, jo, artifizialean jokatzen duzunean, gero adibidez botak supergarbi iristen dira txera, bai. ze ze nekan lokaz guztia garbitzea ba, dezu. Belauna... Be, ja, bai, Belaunak zauriz beteetan. Bai, hor, artifizialak hori da, arazori hori da, saz kenian erre egiten du belar, belar, eh. Bo, Pero, belarra. Belaarra baina hugu igualda kautxo. kautxo baina, kautxoaren debe katindute. Bai. E, delako plastikoantzeko gara. Bai. Bai. Osa hori bai goso kutxakorra da hmm. Eta no, ma... emetik aurrela ia zingo da Eta da Eta emetik area goto da Ma era. orain Osa mm -hmm. Ea diberezen beraunen bai. Beraungo kanpotik ezakenduko Ez, e, o... Suposatze dori berritzen dutenean ean Material berria erabiliberko dutela ja. bai. Baina bai Ila da Azken ean Segun nun jokatzen duzu nere e, Errugbia ere moldatzen duzu Osa esan eiret E, artifizialen jokatzen badezu jokoa azkarragoa izango da mm -hmm. zer eroltzen zara osa, baloia azkarragoa mugitzen duzu e, osa, adiez lokatzetan beti ere zikinagoa eta motela da, eta ez zikinagoa izangoa izan da ez zikinagoa izangoa izango da ez zikinagoa izangoa izango da ba, eroltzen zea eta baloia ez zirriz motelago egin dena motela goegin behar duzu Baik. eta bueno, pues, jokatzenoan modu ez berdin jabia nahiagoa ez belar naturala gila esan Na. txingudikoa gara piskat <coughs> Esageratu tu Adela. Xartzen da zu pai hau xemat ez zutaia kubritzi zu lokatsa bela un arte casi. Zueki ta suxiant zenaio zue. E, benetazko belarra. Ni benetazko asko gustatzen ze baina bueno. Entrenatse kon ayago konuke posuki, igual selai bat. E, plastikozkoa, entrenamentutarako, ¿vale? Eta beste bat belarrezkoa ondo txikuna, ondo senduta, partido terako bakar decar. Típico profesional ese oro. Dice laiki <laughs> pues bueno handegoan eh? Bueno, profesionales, edo, o sea, hernanik adibidez bizarri. Bueno, ya, bai, hernani, bai. bai bat dago etxo una mierda, hori da, hori da, pues bat entenatzeko eta besta partietako, Dai. bai, hori da. Oi, idala. Iparraldean gainea na izaten da, o sea, eta zaten nahi, zaten o sea, ez hori basen pereko taldea, edo, zakitos. Bastan. Eh, bastanek ere baga, o sea, azkenen. Bai, bastanek ere alkaam. Bai, hori da, hori da. Bueno, no, eh e, e, partidotakoa entrenazkoan. Entrenazko eh el partido tacuamaño beta la gola. Ya va. A ver, que no ere, claro, ahora claro, hori zaindu egin berduzu. O sea, eta hor, hor dituzu, osa, hori, pues chingudi, Playa un día asko erabiltzen da, egunero erabiltzen da. Ordun claro, pues mantenuao. Gente pillaba, gente pillaba, ordun mantenuao sosallada eta gareztia izango litzetekera. Mm -hmm. Suposatzen dut ezakitea izan. Boa baina no, ezteres gauzogar iztea zebazizke, ez inezu zain du. Belarrez da jaiotzen hasi porxi. Si. Ezoi horregatik mantentzea, mm -hmm. gareztia izango litzetekera. porque zerbait orten dibarrazu beste, Be. beste zelebatera juteko la entratzea, no? Zer da hobet entrenatu? Entrenatu lokatzpila batekin edo partidoa egin entre eh, lokatzpila batekin? Bua, e... ba, segun. <laughs> <laughs> ja. Nei esan, guztaten zait, entrenatzea jokatuko duzun baldintza berlinetan Bai, osa, bai Adibidez, orain garaia guetan, oza, ja, playa hundi oso blokaztuta dagoela pues, Adibidez, eskolako partida jokatzeko, ez? Pues, igual esatezu, bueno, pues, azte gurendetzen zaka gu partidari ba, Igual, ba, egin dezako guaterpean, adibidez Graen azpian, pues, e, euritik, ba, besteko Ez dakit igual, beste aukera erikipa dalgazu, pues, beste alde batera june dola Baina jokatuko duzun aste berean, mm, ba, oza, ere nola baiten teneatzen duzu ere mm. nun jokatu guarda zun. Azkenean, sa, da moldatzea da. Gero, egia da orain lokaztuta dago, baina gero, ekainean ja lehorra godenian zera jori, bai, bai, or, zinezkoa izango da <laughs> jokatzea. Zer, oso, oso geratzen da lur hori. Eta, mm. ma, nik zure zona, egia. E, niretzat, Aldeagatetik, nahiagoet, e, bueno, zuk esatzen, mm -hmm. e, entrenatzen baizu, posondoetorriko zehizu, gero bai, egoteko kondizio berdinetan, baina ez badu hori importa e, nahiagoet partidoak jolastu lokatzetan, zer gaitikan partidoak azkenean egualdia, bi hastean behin bat, mm -hmm. edo hola, en, adibidez beste artean entrenamentoak nik ditut bat hemen horretan, mm hastero -hmm. eta gero bi txingudin, ordu, Claro. Mm -hmm. Bueno, de askoz gehiago Bona bueno, horeretakoa, kautsokoa Baina bueno, horeretakoa da kautxo Baina esan ez bestera Jatu, partidua dobi txingudikoak Bietako bat egon bardu ondo Pozunariagotu igual txingudiko gotea ondo Ez so, gazkana mm -hmm. entratzen yeah. zu Obeto vale. Baina moa, bueno, bestela azok esezu Ez gazkana mm -hmm. piska juteko prestatzen Eta ez existitzen Kampoak mm -hmm. kubiertuz? Ez yes. Bueno, ninc ez eh, tikusi Ez es que hemen ez da baterioikoa A ver, eia da, ose, erroi okay. bera oso Kirol eh, txiquiada Ez ba que ba da hemen Por lo unklaro, yeah. pues etitugun zelaia Día, pues udal zelaia Udal instalakuntzak pues, eh, Igual noiz baita Ego, pues eintzuten, bori, ben arribat pues grada bajardillo de Londres, detallasta, pues irida la playa un día de viernes, esa es la Besteric. listo. Vai bai, hori da, o sea, igual minimoena de nada, Ordun, claro, quiero pues juten base rap este ridal de batzutara, pues Francia, Inglaterra, Escocia, mm. o pues horría ikusi desaketsu ya, bueno, estadio Beawaldia de Audela. Mm. Ta pues, claro, gainza dena, o bueno, beste rollo bada. Bisalai, bisalai. Hombre, bai corrua Bai, ikurratu dutena atletismoko pista. Zerba, uh -huh. yeah. eh, ikusi gen un partido bat, uh -huh. eta joder, garbi-garbia, no seke, <risa> eta ero kampua hor lokaztua. Bai, hombre, claro, baina azkenia, bueno. Bueno, egin asan, playandiko atletismo pista e, entera menutarako izaten da. Bat. Ose, batek azkenian, hori da ere, mira, atletismoko ez dakaten beste arazondia irunen, E, pista ez dagoela homologatuta Ez dago homologatuta? Ez, ez, ez izan behar ditu ez dago kale Eta izan behar ditu ez dagoen horrikin Eta bueno, daude homologazio batzuk Eta asunta da, bat, bidazo atletiko taldea e, Espainiko lehenengo mailean dago Eta berez urtean behin tokatzen zailo e, Lehiaketan tolatzea etxean Eta ezin duan tolatu irunen Zer, Ez dago homologatuta E, e, gipuzkoan zegon e, Pista homologatu bakarra Donostikoa zen mini estaiokoa Eta horrein ez dago homologatuta orduan batek antolatu barduenean bere txapelketa Durangora hunberdu Edo ja. bestela iruñara Bai, sa, eta horrazkenian e, Egi asan Kirola egitea e, Osa karrantzitxutza daltzen da Baina egia Hemen edo gizarte mailan Ez dago ain Pikat norbeak nor, nor, egiten duen gauza bat dela asumitzen da. Baila. Eta pista bat izateko edo er rugizele bat edo horrelako instalazio bat izateko azken inbertioak da. ez da soilik mm. nahi gustatzen zekirolaita eta bilatzen den dira alternatibaa ez norbaitek ere inbertitu behar du horrelako instalakuntzetan. Hor adibidez, iparralden adibidez zergatik, pos e, adibidez e, rugizela ja edo bestelaako instalazioak mm. zergatik dira gaininoak. frantziar estatuaren e, ideologia hortan, Kirola adibidez beste modu baten asumitzen da. Hemen adibidez, eh, erruk bian jokatzeko fitxegin behar dezu eta seguro privatu batakazu. Eta ja. nahiko garestia da. Ja. Frantzian adibidez, eh, segure eta sozialaren bitarte eh, junzaitezke erruk lesio bat egiten behar dezu. O sea, beste esta moldeak dira. Bai, normalisatu, normalisatu dago. Bai, or, kirola, kirola beste modu batean asumitzen da eta bueno, ya ja, beste herrieldetara jotzen bazea, pues, beste rollo bada. Bai. Baina menuen ulertzen da, hori, pas, zu, erroi behagin bueno, pues zure mobi da, <laughs> eta zu bilatzen zu zure, zure roi pues, da. Futbol, puesta konpainamu, no seke, dituzu berrak eta marrekipo, erri, no seke, posteun pertsa aurrekin talde bakoitzeko. Horri da. Bai, eta, eta de hecho ere gertatzen da futbolaren hegemonia guztia, hau, eh? zaskanean, claro, zu zure aukera izaten badak kirola egitea, pues zu ze aukera bai, kusten dezuna. <laughs> eta hogeita lau arduzik osten badezu futbola, Futbol. telebiztan, futbola e, tiktoken, futbola, kalean, futbola, jo, pues, futbola jokatu, duzu e, inkluso eskola han negoten bazera eta hor dagoen, zela ibakarra El fútbol eco portería engañan igual dago kanastaren bar. Ori da, bai. bai. Oain, oain bai, urte batzutatik ona, ba boi, nik gero eta, o sea, ezberdinagoak ikustena. Nik batzutan ikusi ditut voleiboleko sarea. Ba, edo incluso baude, ni adibidez, eh Ni eskibalo ya geiago. Baitare, o sea, hori da gaina tipiko edo el ping-pong, malla, el reba, queo, ikusten dira. Ni adibidez, eskoletara joten daiz zerrik bisaioak egitea eta, eta bai ikusten dut gero eta ikastetxe gehiagotan e, agendatzen dela ze kirolekin berden. Osa, gillen bat ez izateko egunero instalazio osoa, eskola osoa, futbolan okupatuta. kupatuta. Eta, hombre, hori ona da ere. Ez azkenean hori, osa, jendeak ikusi bardu ere beste, beste kirola kisitzen dira, eta az da dena futbola. <güls> <güls> azkenean... Ar, ikusten badzu kirol bat eguna, frantzian Francia, adibidez, ustetenerikan, uh -huh. rugby gehiago ikustezu, vai, uh -huh. Edo Inglaterran, una bueno, Inglaterra bastante antzeko, eh, dakitenaginetan. No, bai, bai, berri da adibidez, uh -huh. rugby aquelago. Bueno, segun, eh, o sea, Eskozian, Gales, sen, o sea, eh y son el ditzak igual, 50/50. Bueno, pues galego Francia. Erusian zer? Er, Jolasna. E, Rusian, pues... Horatik, kontaktuzko eh, kinoela gustatzen zizki asko. Arte martzea, la, eta horrela koa. Asko, asko. Horbat, mm. judo moduko zerbait. Osa, rusiarreena, sambo da dela. Sambo? Sambo, bai. Sambo, bai, bai. Baina, guzti, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da. boxeo, eta horrela koa. Osa, beti, anik gustatzen zizki horrela ko... Bai. Tarrubia nundal, geyen leku ajo, ba Europa Mayan e. ordu de sei nazioak e, direla hori. Pues batuko errealdez berdinak, goza Inglaterra, e. Gales, Eskozia Irlanda y ere, e. bueno, Irlanda baina bastante. Irlanda jokatzen du, Irlanda pizka kasu berezia da. Ze normalan ipar Irlanda eta eh Irlandako errepública separa tuki jokatuzte adibiaz futbolean, bi selekzioa separatu ja. Baia, talde bakarra dira. Irlanda mm, yeah. bai, ipar Irlandako eta eta hori errepublikako jokalaria daude. E, laboiek, gero Frantzia, eta segarrena Italia da. Italia da, Italia nadidez, iparraldean jokatzen dela, egin bat. Pues ori, Milan, mm. e, Torino, Venezia, oza, piskat. Batikano. Batikano. Ez ez, baina roman bai, eta hortik iparrealdea bai, jokatzen ah, da. Mm. Eta bai, ikizango liateke, oza, Europa maian, eta gero, bueno, pues, mundu maian, Zelanda berria, dela bertako kiroli garrantzitsuena, Ego Afrika, Australia, Australian ez da inezaguna, o sea, igual de izangoitzake bigarren edo hirugarren kirola e, eta gero Argentina. Mm. Bueno, Argentina, Argentina yeah. Argentinare kirol gusti en gustia dituzte, baina bai errugia oso sofamata izaten da mm. eta gainera sozial kiere, o sea, realidad social bat islatzen du, ze azkenian nor normalean asumitzen da futbola dela pobren eh eh kirola eta mm. errugia aberatsena. Bai. Argentina, bai, oso kuriosoa da Baina normalean ezaten dira e, Bauri, unigul txitate pribatutako Edo klub, edo elitista hoietako e, Jatorria duten Jokalariak bai. e, Gero aldatzen joan da e, Osa, historian zehar Igaratzen joan da, baina azkenian Osa, bera, hor Oso interesan arrean azkenian nola sortzen den Errolbia, futboletorrelako kiroa Nola iristen dira nire aldetara Ona iritsitzen Sa, Euskal Herria ditzi dit. e, Frantzia, frantzia bitartez, baina gehi bat, Frantzian ikasten zuten, du niltsitatendan ikasten zuten, eh, bueno, pertsonak ona etortzerakoan, osea, hemengo jendea zen ani ikasten zuena da bueltatzerakoan, pues errubia ekartzen zuten. Yeah. E, normalen futbola inglesek eramat zuten ba, e, langileek eramatzen zuten lako, oza, portutako langileek itxasuntzia juten ziren e, pos, ori, Santurtzira edo Huelbara edo Ezakinora, baloi bat eramatzen zuten bertako irakusten ziren, jokatzen futbolean eta horrelasten zen Erruki Argentinara iritsi zen ba, enpresa edo handienetako, edo bere garean zuden, enpresa handien Familien bitartez, pues, eh, hori, eh, mehatzeak, eh, pues, eh, lan du egin behar dira, pues, e, juten zen nien galaterako konbainia bat, dan jartzen zuen bere sukurtzala, familia juten ara, eta hor aztaren ziren, pues, familia horien artean errumia jokatzen. Eta ikusten bera ez bere garaiko talde asko, bai futbolka gara, eta erruk bikoak Argentinan, e, izen nien gele eta realidad. Si elako klase clase haber hecho semeala da, gara, bueno, semea emat, ara juten ziela eta ara eramantzen zutela kirola. Norrasmatuzun rubia. Ba, mira, duela e, pare bat urte, 2023an eh mundialean ospatu zen bigarren mende urdeurrena, errubiaren sorrelaren biharren mende urte Eh, e, o sea, milli sortieron da 23 sortu zen ofizialki. Osa? Eta asmatu zuen William Webb Ellis izeneko tipo bat uh -huh. Eta, hau da kuriosena, e, rugbyko unibeltxietatean Zer rugby, <laughs> bai, rugby <laughs> bera ez da ingalaterrako herri e, e, e, e, bat Eta bertako unibeltxietatean, oza, ahora asuntoa da Ingalaterraan bere garaian, jokatzen zuten talde, ez, talde ez, barkatu. Unibeltxietate bakoitzak edo herri bakoitzean jokatzen zen futbol, futbol bat es? Ba binezen hau bezalakoa mm. Ez, ez sa, eta bakoitzak dizutuen bere arauak Orduan e, bere garaian rugiko Unisetako futbola zen futbol. eta pos, jokatzen zuten eta beraien partidak. Eta pos, dirudinez baloia eskuekin hartu zezaketen baina ostikaatu in batzuten. eta William web liza hau hartu zen baloia, eskuekin eta korrika egin zuen eta gola esartu arte. Orlan hor, hori hartzen da piskat errubiaren hasiera modundez, tipoak asmatu zuen kode berri hori. eta hortik aurrera, momenturen baten. Ingalaterran gertatu zen pues, herri eh, eta entidad ezberniek juntatu egintziren adosteko ze kode hartuko zuten edo ze araudi egingo zuten beraien artean jokatu alizateko ze futbola jokatzen zuten bai herrikoen artean baina ondoko herrikoekin orriko, jokatzeko pues, zerbait behar zuten hor duen pues, hor eh, sortu zen errok bia ba, pues, ba, egon zirelako klube ezbernia juntatu zile eta zentzuten bueno, hau izango da araudia eta horrela jokatuko dugu eta hiriantzan hori, hori. beia ez 1823an esaten da esmatu zela, pues, William Webley son onen bidez eta geroago pues araudia ja eiz zuten eta sizieranen rugby partida jokatzen. Ah, eta bon, gero ere eh zaun bat eh mo, bon, eh Irlandan ezakio lehiatzen futbol gaeliko, e, gaeliko orlako, gai. E, Dela ere delaiare hantzekoa, da futbol rugbyantzekoa, ez? Bueno, gutxi gora, bera, oza, sea, antze, antzekoa da, ze makillak ere daude, bai. baina baita ere porteria dago, da, da. daude biak, oza, sea, porteria eta makillak, berez badoia boro biak da, baina plakajeak ere badaude, eta baiadiz, kuriosa da. Baina plakatzen da, da. da, da makilu batekin, ez, ez, makillak porterian ah, vale, vale, <laughs> vale. da. Ah, bale, bale, bale. Eza da, atxea, baina, esari batekin. Baina, makillak eskuan, da. Ez, hor, badago, badago beste kirol bat, gailikoa dere dena, deitzen denak hurling. Bai. eta hori da jokei moduko bat baina baita ere porteria handia dazkate eta makijak hori porteriaren gainetik eta nola, supusatzen da putat ba, hori e, gomendatzen dizuet ikustea ze berez e, ezakiz ez dien irupausu, bospausu ezakiz ez emadien ezin dute pilotatxoa eraman bost bospausu baino gehiago hor duan, e, botatu egin behar dute pase egin behar dute sa, oso nola azkarra itzunda? hurling Hurling, hurling. Gero ja. Bai, bai hori da, bai, idatzeko edo Bai, baina hori, eta futbol gaelikoan ere, antzekoa, oza, bote bat eman behar baloia, kedo, pasegin behar du te. Zastu bai, baloia bezala. E, bai, gutxikora bera, baina eskoa zaskarragoa da. Eta gainera, Irlandan eidez, e, e, e, e, e, zeak kirol gaelikoa, kirol nazionala dira. Oza, inkluso futbola eta errubiaren gainetik. Eta, oza, badago bada estadio bat, uste dara Croke Park, dara mitikoena dublinen, laro gehimilantzako... E, Laroge mila pertsonetza goldekua duena Eta hori betetzen den da Eta errokuian ez <laughs> Osea, sea, o maia hartara edo gustatzen zaien futbol galikoa E, bon, gazagalduko izut, eta eronez egin gau ezbezioen porta eskantxotxikoak abestiak jartzen horrela ba, Eta, eh? bon, e, ongi ikusina betikan, ez dakit asko futbol galikoa ez dut horrela mm -hmm. Baina, rupiak plakajeekin ikustita, osantzeko egitean binean Ez futbol galikoan ikustezu plakatzutela lepora eta horrela, rupiak eme, bueno ulartik anbera pola kaxa. Jo, un placa hike. Bai. <tipatik> <bidea tipatik> ba, eta esan ez zaite, zaiketori no la doan. O sea, bai, Egia e, e, e, da, ba daudela horrelako kontaktuzko eta baloia duten kirolak, pues e, aditu e, Adibide bat araba a Australian ere, o sea, kirolik pamatuena ere garrantzitsuena futbol euskal da. Futbol Et, australiano. Eta da paspiskatantzekoa. Ah, Deixo ez dago portereak eta makilla dira. Osa ez da arrugikoa um, bezala. Eh? Osa dira makillako la bertikalak, baloi... Ikerrekoa enten amerikano. Ez, ez, ez, makil bertikalak. Osa daude lau fondo bakoitzean eta sartzen pues bat zuer, erdiko bietatik bia puntu batzuk eta alboko bietatik beste puntu batzuk. Baloi obalatu batekin eta hor adibidez bai kontaktu gehiago ikusten da. Gilea esan... Errugian adibidez, errugia beti eskoletara juten ezen egin, beti azalten dut. E, kontaktuzko kirol bat da. Bai. Bai. Baina beti jokalariaren segurtasuna bermatu egin behar da. Hor ba dut, arau asko daude azken egin babesten dutenak, bai, jokalariaren ongizatea, ba hori, plakaja izatea bularretik bera, meletan posizioa pues, ona izatea, edo bestela, pues, altxaberun testu eta errepikatu, edo, edo adibidez hori golpe bat da buruan protokolo zorrotza dago E, konmozio bada azun edo ez jakiteko, e, beste jokalaria, pues, normalean kalera botatzen da, horrelako e, kontaktu bateko temada, beste kiroaldetan ez dakit nola egiten nan, baina bai egia da rugbiak e, alderantzizko do, pixkatez handi, bat daka zentzu altan, ze bai, ba besten gaitu, zazken araudiak eta arbitroak, pues ba besten gaituzte eh? Normalean jendak uste du duren plan, <coughs> bo, nedi iruitzen sí. zaiten angatik en plan de buah coge el balón y reviento al otro. Bai, bai bai. Bai. Es que asco ni e, Baita, eh? es que se tiene en usted en ética en usted americano. Bai, da. Es que costes tu fútbol americano. Venga, recibo. Eh, americana. Bai, esa bai. americana da juta, sartu, bultzatu, us, usted tiene a decir, uh -huh. en ética en ética, piscat. Básicamente plaka, placa, placa, bueno, placa es te percutir. Bai. Dar sartu, sartu, sartu ta abanzatu eta, eta gaina. Ba, or, nola, or da pertsona bat. Placaz es una lurrera. Lurrea erortzen jakeldi dutenda, eta hasten da berriro. Horri da. baino gainera, futbol amerikarran, rukbean bakar kaldezu plakatu baloia daukanari. ari. Uh -huh. Baiz, que futbol amerikarran zuk abantzatzen zumbitartan baloiaak indituzu komo guarda espaldak, eta berein artean doazte hostiak ematen. Bai, horri da. Bai, bai, esko que baloia erigabe plakatu da zakezu. Eta, de hecho, futbol amerikarran... Eh, Horein baiz segurta zuna edo pixkat zera lezio asko, konmozio asko eta sabur bai. muñeko lezio asko egoten ari ziren eta jende asko kejatzen ari zen zentzu hortan. Hola, Amerika. Bai, bai, bueno, oain, oain ja hazi dira pixkat, ba beste, baina klar, oain arte e, beti izan da rentzitxoago espektakula matea, eta izan gondari ikusgarriagoa, klar, zuik uste da zua, egun tipo bat. Rebin, bi, metrokoa. Dila, bi metrokoa beste, o sea, antzeko tipo batean kontrarre, ba, Cristian golpea Hotza, enta hori super ikusgarria da. Right, eta, right. Eta, eta hori Claro, <gustaren> eta hori hori sustatu dute, azkenen ikusgarria izatea eh ikusleentzat. da jokalari horrek ja eh retiratzerakoan, pues, zituen ba, hori, pues conmoción gatik, Arazoak eta pues o sa, Ba, orain bai hasi dira e, babesten. Baina bueno, sa, ikusten piskatere, errugia betiak hitz egiten dugu errubia ezberdina dela, eta bla, sorelako gozangatik da. Osa, azkenean araudia aldatzen denean, beti-beti-beti babesten da jokalariaren e, ongizatea, ze azkenen kontzireatzen da, garrantzitsua dela. Mm. Eta horre, dibiazik usiazak ez eh? da, pues, meleak ze, ze prozesu izan duten. Bai. Bai. Duelago gai urte mele nola egiten zen eta horrein, eta guztiz, bonz, ez da gazerik usirik. Mm. Mo, bon, jartzeko hori nagoiztea pixkan eskantxa zuiko Zuru... Su... Iarge hitokatze zuiko, mo bon. E, eh, Pablo, bambigel, adekarina Ni orain txatu Bambigel Ozan da ¿Pero esto qué es? ¡Menudo hippie! ¿Pero esto qué es? ¡Menudo hippie! ¿Cómo se desmadran estos chavales cuando van a estudiar a Santiago? ¿En un mes? ¿Bajamos a las universidades para esto? Vaya tranquilo señora Ay Dios, chupaje Deixo muy guapiño, ¿eh? ¡Uy! Podéis hacer una cresta ¡Calla bolchevique! zuri Kaixo? kaixo? Bon, eh, hasteko jargina beste ezen ondo, eta, bueno... Ah, bai, ja! Baina, bon, hastetegoa besteena, e, jargina beste ezen ondo, ordu egun ere bat. Eta orain gelditu egu zeba enormetek ditzen du, eh? Baina, bai, terbutalina zen bestea. Norritu e, du? Ez dakit? Nahi <gülüyor> ba, dugu jakin abertzen, ze? Zertako? Ez dakit. Jara mo konektatua? Bai, kaixo? Kaixo, Arratxaldeon. Kaixo? kaixo? E, galdera bat egin nahiko ez zuen entrevistatzaileari jari edo, vale. zube, ere, bai Bai, zu galdetu Bai, e, haber, e, ba, rugbi, e, zama ondia daukak irola da, Gero, e, ez bak, irugarren denboran, ba, duziko partidobat eta gero Hor ba, leia usten dela, eta jokalaria irugarren denboran ba, laguntasuna Edo beraien artean, haman komunean e, espatzen bezala, irugarren zati hori denboraaldi hori Bai, bai, ala da, bai. bai, baina nik nire esperientzian e, ez dut hori ikusten dudana da, irugarren denboraldian e, talde bakoitzak bere, bere taldean egiten duela jan eta, bueno, baina ba, boka eta edo dagoena jan, baina ez direla, erlazionatzen errez direla, harreman zen bitaldeak. Jo, hor, pixka, klub bakoitzak ere nola egiten duen, haren arabera juten da, osa... Bai esatizut, normalean, e, etxeko kluba, etxeko taldea izaten dela, irugarren denbora eskaini behar duena, e, eta bueno, pues, talde bakoitzak bere modun egiten du. Eta gero, gero, claro, ezakitzez ze esperientzia zehatz daukazun, nika dibidez bizezan ditut, goentxe bertan, ba, irunen jokatzen dugunean, guarduratzen geha janari egiteaz, gania bet bet beteago iru arren denbora egiten duen bat, dakago sartu uradun bat, dakago patxi, e, makarroiak egiten dituena, makarroen esala patxi, dia gania oso famatuak e, <laughs> errui guin ligan. Nola da? Nola... Ez, bat, txorizoarekin eta, eta lagirarekin. Eta, eta asuntoa da, ba, ba izaiatzen gara lagure aldetik, ba beti animatzen edo pixkat, oza, egon da dia elkartruke hori. Baina, bueno, hori azkenean talde bakoitzak eramaten du Eta Denetatarrik aurkitu ezak ezu ere baiskatori txiagoak direnak edo igual boketa bat ematen dizutenak eta eta ez zutenak espazioari zak ze, esperentzia zehatzetik hitza egiten duzu baina zappixkat bueno, deetari dago, baina bai hirugarren denborario edo espazio hori gutxienez e, nolabiteko formaliadori egonnda diak hori bai beti zaintzen da, inkluso erri profesionalean ere esitzen den dozaba da. <gülüyor> Vale, vale. Bueno, Eta zuek, hor iru jokalari zaudetan, e, zuek irugarren denboraldian e, erlazionatzen zazte beste taldekoekin? Ni ez <risa> <risa> Ni egon ezen irugarren denbora gehien eta... Baten egon gai xorik vale. Erdi gai xorik, anjun <risa> nintzen azkar Eta... Bestetan eza, gehienetan ez zetjan Eta jandeten... Eh? Eta jandeten etan izan da makarroiak zelako pues, en wal, macarro y hola, zet, ta, pues, hartu mai batean jarri ta jaten jarri, o sea. Nena eso la pertxemad es es rugia de la cosa, o sea, en es pertxemado la skor, la siuna de la. Bai, pues. <risa> gusten, o sea, Piskat, ere pertxanen araberado, ni adibide esas gustatzen zait bueno, ikusi ez azkeneko ordu betea zen, ola ko chapak emon, <risa> dificultad, <Da, da, risa> as kostatzen edo epaiareekin edo dagoen jendearekin. Gerturatu, itzegitea... Osa, ne, adibidez, asko interesatzen zait e, Euskal Herriko erruiguenen historia, pizkati hori ez ezagutzea. Orduan, beste klubeko norbait igual ikusten noanen beteranoa edo eh? horrelako, bueno, jakituria dakala asko destatzen zait beti urbiltzea, kaldetzea, Eh, pues historia, edo, ba, ez, paket, ez, ez, ez dakit, ligandola Lara edo pizka tolares, hasta gira pizka giro laren inguruan ditz egiten eta gero ja poz salto egitenu, poz historiara. Edo ba, ez dakit ezagutende taio genor edo ez dakit, noiz jokatu den ez bai asko soso distantzaen saio ez, diru honen morale. Vale, bai, agian eh, el taldeetan gehiago Erlazionatzen dira edo ez Bai, izan, ah, izan izan, eiteke, da, eiteke, e? dureak, ba, zaita, gian, izan daiteke, eh. Badia gellago iruitzen zait izan daitekela edo ez Bai, izan daiteke, ni adibidez, bera, ni egon nintzen denbora libatan txekian e, jokatzen, han e, egiten nuen lan, eta anasi nintzen bueno, tale batekin den jokatzen, eta anadibidez, irugarren denboraaren konzeptua oso ez behar da. E, eta bai, hori esistitzen da, irugarren denbora esistitzen da, banyagana orda indu egin bar genon hori <risa> hemen bye bai, bye bai, hemen etxeko taldeak eskaintzen dizu eta guzties doainik da eta, <risa> eta, eta, eta, eta, baina orduan claro zu bai vale <risa> <risa> <Salute. risa> agur, agur, te, a yo. Hoy en ¿es? Vale. Pablo es es intenso, no sé. Sea? Ya veo ni de me... al codentun. Esta. Nería uh. uh, vai uchenes, ¿es? De la, hágale bueno, pues Nería va, igual. Uy, ya está liada también ya. Esto. Esta Elena Galecizutena, Rubian su que sucesión al baile de nea a ver la hija y cojera y total le sigo acta de saclar y el de la por a mí se hace el mire mire un héroe cuando se luego está en el estado de nega totales físicos y y el tatuera pues vais a volar el tratamiento y pues fútbol en el tratamiento en vez de la Ni bai esateizut, normalean antzematen dela errubia oso lezioa dela, oza lezioa daudela eta oso larri direla, eta bar, eta bar. Ni neu bai lezioa larri bat izan nire garaian. Nola? E, bai, era, mele baten saltzerakoan, e, bai, lepoko, bueno, zerbikal bat hau txegin nun. E, bai, baina ez da ohikoa digidez, oza, nei bai gertatu zitzaiden eta gertatu izan da. Baina ez da, ez da oiko lesio bat yeah. Eta, bueno, tatzuek gania ezautzen dezu ere Osa, lehenengo eskutik Osa, normala izaten da e, kolpeak hartzea e, baina, baina, bueno, osa ez da ain, Ez da inbesterako Osa, ez da mm. partidu guztitan da kagula Posea, hankautsi duen bat ez, ez da galtatzen Noiz denka galtatzen da Ba bueno, estripuak beti galtatzen yeah. dira Baina, bueno, ez da hain bortitza ez? Uste duguna bezana mm. Fútbol américa, Raor, ya bueno Ya bueno, va, ya es, este, es, es, este, es, es rollo, este rollo A ver, a ver las que tienen va a concharme de ver, eh, rollo, de acá Oye, <tose> fútbol <tose> américa Recoaco, <Poh>, es aquí boxeoco A que <tose> sin quince en su recodo de surra Vale, fútbol américa Fútbol américa Sudo, Raí, ya que va a disote Pua, Baina, errobian oso tipikoa da belarriena, bai, bai. E, ozea, eta horre judoan eta horrelako borroka kiroletan gertatzen da, hemen goeko parte hau hau egiten dela eta likido batez, ozea, barruan likido badago eta guzti hau betetzen da likido hartaz. Eta horrean, pues, deitzen zaio, oreja de koliflor, zer dirudi hori, bai. azalare bat dirudi. Eta hori, ge, a ber, ikusi ditzak ez zure, gainenbat veteranoak, oso, horrela, horrela esatezu, pues orrela belarriak orrela dituzten dian esate zu, pues ya está rugby jugalaea, fijo. Eh, o en ja ez daim moikoa, se kaskuak erabiltzen ditugu edo edo ni adibidez jokatzen dut, pues belarriak ba baina, baina baina bai ikusi ditzak ez orrelako, o sea, hori da igual típico era. I sangoseng gracias ikuste az sur, en gabe eta belarrika gabe itzuela flock eta jam. Ya, Ubizen <laughs> azberatsa. Bai. Pero gero O sea, da incómoda izan, Artu, porque giratzen zan bako itxein goduin, Fluff, Fluff. Ah, ez de turste, hori eh? igual goberrago izan godez. Habidez, eh, bakagulagun bat, uh -huh. eh, sudurran hemen, eh, de bueno, no punta nola, uh -huh. ezakala ez zurra. Uh -huh. sí. Luar, hemen, luar. Ez auk ez zurra? Bueno, eh, aldo egin, flash, guitu. Zabar uh -huh. o sea, jodas. Hombre, da. Ez baima, eh, aragiada. Bueno, mañana recupera. O sea, or ah, bai, bai. Ez, ez dauka, ¿sabes? Bueno, baina mira, ni adibidez. Uh -huh. O sea, la Mira, ikusi zuen ni adibidez, egi un paquete. Bueno, anche ver tanto, o sea, nebeazpotola dies, o sa, dakit, denorri, eta pues ikuz eso de esa forma. Atzerako botatzezu, Bai, Claro, Basqueña Gizaki en golputza, o sea, horretako magia egin ditzazu hau. Bueno. Pues ni Pues ni que sea. Mazuka dute Está y Harry Hemen. Bai. Ni ga zure merito utz incluso Horrelako, habilieza guztiak eta izan edo ez, pues erru bien juega toda esa Bai, se berdindu ze habilieza izan edo ze gorpuskera edo habilidad eta baldintza izan, ze erru bien betira go posición normalmente tago. Bai, <risa> eso bat faltaba seis <risa> su, eso bai, no? bai no Hombre, escúchate qué pasa esa quez. Bai, vale, pero Artseco, <risa> Artseco pasa, Artseco pasa <risa> Ya, ja, bueno, bai. claro, ba, bueno, a ver, ba, beti, beti dago ba, ba, moduren bat. Ba, <laughs> ba alde zu, pero bueno, eta plakatzeko, mo, la francesa. Ja, hori bai, hori bai, arazu bat izan detekela. <laughs> pero, daude kirol batzuk, aldela ere bai, jolastu zilea erruedasen. Ba, rurbia, bai. eta eh, rurbian bertxio bat dago, ere. Bai, bai, aukian mm -hmm. ba, ba, jokatzeko rurbia. Osa, de hecho, paraolimpikoetan errubia jokatzen da. Osa, bai, pizkat, mogalia, pizkat ezberdina da. Ze, adibidez paseak... Plakatu, eh? Eh, ez, baina txokea egin daiteke. <risa> bai, bai, o sea, eh, gurpilokia ekin txokea egin daiteke. Auto-txokea da, auto egin eh? daiteke. Bai, bai, bai, bai, o sea, da, da, da, da iku ikus ikuste dituzu hori doazela, pues, yeah. en, bat ja entxegua egitera doanean, pues, nik ustezu beste bat doane txegua eta bum! Bai, baina adibidez hor paseak ez diratzer egin behar, zentzu guztietan egin daitezke. Yeah. E, gero entxegua ere ezberdina izaten da, ze ez dute lurrean utzi behar, oza entxegua ere muraeriztearekin ja naikoa da Baina bai bai hori kirol bat eta paralimpikoetan jogatzen da eta, eta sile bat bol katzen badak? Ba, galditzen dute jokoa eta etxatzen ba, dute bai Bai bai baina bilatu zazo ez ikus narria da vale. Bai, kuriosa da <laughs> Zara, raro, ez dut imaginatzen rugbia, erudazia, bai, erudazia... Bera, eta gainera, urazpian ere, erudazia jokatzen da. Osa, existitzen da urazpikoan erudazia. Eta nola jolestu? Ba, baloi medizinal batekin, piscina baten. Bai. Eta lehen jokeian bezala esan dizuean, snorkel, bai. aletas, etala. Eta e, sartu behar dezu kubo baten. Osa, kubo bat dago mm. e, piscinaren e, fonduan. Eta or, baita ere paseak azkenean edo zein egin ditzazkezu, sa, ez duteatzea egin behar Ba, frutatik egu... Ez, ez, ozaz, pixuan gertik bera juten da Ba, zer pixu daka Ba, ez dakit, bal, baloi medizinal bat, e, oz, iruboz kilokoa Gizu hauek zeharik eta fizikoak egiteko ba, erabiltzen direnak Boro bihauek dela, gora Ba, edila superastunak uh. direnak Aitegutenak Eze chingudin egita peretan Ah, txuta. vale, oye, orelako, oye día para lo medicinal la cosa, orelako forma o bala tu orel. Ese moldatzen dira arauak pos fiskatori. Baloi jokatzen da eta cubo gaten. Ez da encheguere igual da cubo bat eta hor sartu baldu. Juan Ubil basaude voltatge sinu su batería ta joitzen dio su arpejean, joder. La cara. Pero, urazpian izatean, o sea, ez da ez da hain beste <risa> Bai, bai, baina baina adibidez cuboaren gainean eh, Harry jarri que blokeatzeko. Bai. O sea, oso, oso curioso, bai, claro, claro el de o sea, cuenta tu verle zubol eta, eta eta claro, pues en momento un baten e, jungozea eta ber nozko aguantatzen den genien, pues baloya que quedo blokeatzen ari den, agur. Bueno. igual galduko no ke zeuko de puntu di. Ah, pero el cine estoy tipo Igo Arna sartu bai, talberes ba, Hori da, hori pero, da klar, ima, atu, Niegoten banaiz baloiakin e, Kuboan aurran, eta zuhe kubo gainean Ez dia zuela guzten hartzen Klaro, eskizukaz karrago nekatzen bazera Arna askera gaitikan, nik dialkotet Sartu claro, zuen gotzean Eta esuntada zu, Jumbardo zuela gora Arna sartzera, baina baloia zein da zurekin eraman Hori da Oza, Baloia beti bean egon behar du Ez, ba, oi, pues Baloia aurraspian, eta zuen <laughs> Baina, zuere Baina, zuere, bai, klaro, klaro Bai bai, osa ez es dainerra esa. <risa> Pixatu barko du baloia, eh? Bai. Bai, posor, zakit posa, arregloko baloia, zakitiru, boskilokoa que o te mira. ¿Cómo No la placachetsuor. Bai, gente gendea heltzen. Bai bai, osagor placajea berdiñadilla. Pero bueno, así dañifica sac. Eh, claro, bai. A ver, años que nián heltzen bai zute orurazpian, posa pues es que nián baloia eskatubarle, su. Ba, pero este la orsi cosera. Horida. Bai bai. Talzea paretean partean apoia tu bai baina ora sonda da, jokatzerakoan egon jokatzeragoan edo goeko partean edo beko partean beti, eldien geratzen bazera, uraren korronteak botatzen zetu goruntz. Ordon azken impulso hartzen baduzu edo roke beti bilatu berlezu beruntz jotea. Osa grasagoa da fondotik mugitu, erditik mugitza baino. Energiaan en kontu bat engatik, zo ja. so, azken nian obeta aprobetsatzen zure indarra betik erditik baina Baina, askotan gero da baita geisteko urazpira uh -huh. en, ni adibidez ge, Urazpen e bebean jutea ez dit asko kostatzen, baina ni asko da adibidez, geista bera Baina bai, niri hori kostatzen asko Nire bat ez nez juten askotan Bueno, baina hor teknikak badaude geisteko Geista mm. bakan juten zabe da? Bai, pero ni adibidez, energia de xente eta e, oksigen ok, asko galtzen dut jaisten bera horretik. Adibidez, igual, tardatzen badet, hogeita marx segundo adibidez, goitikan, ez, pos, nire atera baino lehen berriro burua, ez? Arrasteko, pos, igual, beraka jaisten tardatzen dut erdia, ama bost. Borka mm -hmm. ezkenak, jaitxi bera, pixka eta eta gero jego bardet berriro gora. Mm -hmm. Arrasteko. Yeah, Horre pues, claro orre medibili ru eh corrikatola e Igeri. mm. bai. besoak asko lantzen zaituzu mm. eta bizkarra eta bizkarra kede eta koordinazio ere ankaketar bizkarrren arteko baskarro eta besoen arteko koordinazio ere landu baldezu bai bai ta probatu isu neizbejolaste Bai, behin jokatu genuen, ze asuntada Osa, behin ba, imaginatu, urazpiko jokeia ya, e, bueno, errubea minoritarioa bada, bai. urazpiko jokeia gero minoritario minoritarioa gada bai. eta hori baino minoritarioa goa, <risa> eta, urazpiko rukia hori da, eta behin bai, osa, badago talde bat klaro, gu junginen e, Espainiko txapelketara e, pa, zeudelako bost selekzio Espainio son, eta jokatzen den nula, eta bueno, hori genuen yeah a veces de rugbya jokatzen da, o sea, badago klub bakarra Espainia osoan eh jokatzen duena. Zemat <risa> jokalaria. Jo, ezagite esaten, ezagitzen 6 o 7. O sea, jokella nebiak sustes 6 guñela. De rugbyen pues ere, se ya, zaspi, se mat, eh 6 eta 7. Eh pisinatzen, bako jokatzen normal bate, no sei kirol de gubateko, eh piscina, zen, jo, nun, eh, pues, piscina baten, o sea, bateko, eh, piscina, o sea goita, lucera, eta ezagita 12 o 14 metro Hor bai, mm. fondoa beti izan behar du, eh, fondo berdina, bai? Bai, zin o sea, zindu izan. Osa, zindu izan metro bat alde baten, eta bi berroita mar bestean ez. Osa, bi metro edo bi berroita, edo, ezakitzen yeah. bat, baina, fondo berdina izan behar du piztina osoan. Baina, gero, adibidez, erruk bian, osa, hondiagoak dira piztina biek. Osa, ez azaleran, sinó fondoan. Osa, ezakit, lau metro horrean, o osa, eh? asuntada ez dago la horrelako piztinarik inon. Hortara bueno, claro, alta o sea, berez uraspiko joke, o sea, kirol guztiak, ze, decente daude, incluso uraspiko futbolak eta aurrelakoak inpon. Baez, daكيد baña <coughs> seguro arte <coughs> grabola. Bai, güedere militarre que asmatzen zituzten. <coughs> ze, militarre? bai, ze, e, adibidez, resumaba tuko Iparraldean, edo Norbegia, edo ez, o sea, Realdi osotzetan, claro, neguan nolabait entrenatu bark baina igual kanpoan einten zuten 20 o 30 gradu zeraspitik. Ordun claro, sasoia soila mantentzeko. Oraspian. Claro, baina sa mantentzeko ez egiten zuten, pues kirolak asmatu uraspian jokatzeko. Ordun pues bertantzeka pues piscina bat eta astentzia claro, e, ba e, bueno. Eta piscina bat beroekin itxita? Claro, sa klimatizatutako piscina bat. Ja. Yeah. Ordun claro, sa sa tenzu Pues el fútbol agustas tenzu, pues guasten zaite, hori urazpiko futbolala, ta esmatzen zituzten horrelako ko kirolak. Mm. Eta hortik hasi ziren a, e, kirol guzti hauek. Jo. <laughs> du guai kolaste uraspian hori. Bai, or, mes bai probatu nei bazoe. Ella ¿Eh? e, sanori, Lenga Station bazuden bi club. Orainbai badagit bat existitzen dela oraindik. Bai, bueno, horrea pizkat komplikakoa da. Mi... <laughs> eh, hockeyenak. <laughs> Unazko hockeyenak. Egiten die bai competición Bai eta guk club batekin obi... Bai baina bai guk taldea sortu genuenen Gasteizen eh ja hasi alginen eh leiaketak egiten eta oh. Euskadiko bitxabelgeta jokatu egin dituen gara hartan mm -hmm. Claro o sea, beste taldea zien eh igerilaria waterpolista eta... Ja ja irabasi es es hombre ni de ni de presta Claro claro o sea imagina tu pues igeri ibilizarala zure bizita visitaosa beti santzara biharrena 3a dola mm. ordun ja pues igeriketak ez dizu ja geiago erabematen ordun mm. pues besteki rol bat bilatzen zu pues horrela koperfia zelen es yeah. claro o pues, urazpian oso ondo mugitzen kendea oso bilak billazirenak eta guazkenian ginen pues ni errregularia e, ni le de queia xiela pues bai ka talo bate eta jokatzen eta horrela o sea ordun malla zertintasuno son Nola dago publikoa, nola ikusten ditzea publikoa? Ba, bila, hor, mundialean, eh, egiten dena... Ah, mundialak eh. daude. Bai, mundialak daude, bai, bai. Osa, bai, bai, bai. bai. Hor, eh, pues, adeidez, mundialean erabiltzen dira pistein da batzuk eh, kristalesko paretak dituztenak. Orduan, ikusi dezakezu, ba, hori, pues, badago... Beitigan, tipiko... Ba <coughs> e, Zoaguek, no jode. Bai, osa, ba. da, akuariun bat izan bat izan bat izan zela. Va, bai, lako? Akualien bat izango baliz bezala edo pezera, iz... pezera erraldoi bat izango baliz bezala eta hor jokatzen eta ikusleak begiratzen. Eta... Piskagrazioz sistema markau zuke gari egiten eta ikusten zugu kristal ba, no, bat eta bapta hor la... no, jende pilo bai. bat ikusten zuri. Or, bai, bai, oza, foko bat izango bat izango bezala edo sentitu gertzara. Ez edo, adibidez guk, espaniko txapelketa jokatu genunean, kamera bat sartu zuten, piztinen. Orduan kanpoantzean pantaia bat, gau, kamara finko bat, oza ez du jokoa jarraitzen, yeah. oza... Jo bertan badela. Es, es o sea, bertan badago, ikustezu bestela, ikustezu or fondoan daudela, sí. jo eta ya Eta orrela. Edo adibez, mira, arbitrajerako, hegoten ja diaseten. Chain chain chain, ez un holaste en cámara que Ojo, ba, esakit, orla, ezet, <gumaruzuk> es dura Dena conera, dena conera. marketing, bai. Una luz de cámara. Eta a usten bada cristala. Jo va, zakit, olea. Aimer ezter año es de arbitrajerako partien partien E, Arbitatzeko egiten zuten Metalezko emakil bat sartu Uretan Kamara batekin? Ez ez ez, ez. Eh? ez, ez Osa e, jendeak jakiteko Pitatzen zuen arbituak Zeklauzuk e, uh -huh. Pitatzen bat ez zu Uret Urazpen ez da entzuten yeah. Ordoan nola egiten zen Metalezko barra bat sartu Eta e, Zera herramienta batekin Jotzen zan bai, clan... Ordoen zuen entzuten zen Clan-clan-clan-clan Eta algon bat zenekin pos, Ateratzen zinela pos, Adibidez hori Erdiko sakea Pues, eh, bat zeinekin margituak pitatzen zuela, pues, horrelako soinu bat entzuten zelera. Eta horreza, horko kasuan ez da guetoira matea bonbona batzuk alizateko erna sartutezon, kasi enratu guztia edo lateatzen ari? Claro, amatzen. baina Kirolaren grazia da, hori yeah. egon, be, egon behar izatea, apnean, apnean da hori e, zea ernaza mantenduz, eta gora behera, hori da grazia. Hora, ere bai... E... Lantzezu piskat, baita. Hori da, hori da. Beste, lazak agraziari. Eta gaine, botilla batekin bizkarrean jokatzea oso inkomoda. Eta e, yeah. e, komplikatu izango litzake. Bo, e, abixetze, tira, tal orden abizetze, tia, eta laurden. Leister Jumar dugu bokatzen. <laughs> tia, ba, ba, eta laurden. Keien ez terriak arte ditugula. Ah, bakarrikalko da nire abiztia jarri. <laughs> Zu, tira, tira. <laughs> Boa, eh? eta. Tia jarri. Boa. Eta, epa, galderat. Bai. Da hogo, pentsatu maer, niko bada akitu, egon gillen bada eh, jakiteko bestek baita uh -huh. Eze, egitarau, egitaldi, egongo dira rugbia horeretan, la, mm. mendigu, txira, menazkeneko vale. aurten Bai, ba, hor ditugu, eh, igandero, entera egiten ditugu, bai. eh, beraungo Mikel Odriozola estadioan, amabietatik aurrera Eza eh, hundian Ezan dira, zelaia txikian, hori txiki da, estadioan sartzerakoan, da, badago zelaian dira, eta ondoan txikiagoa, txikian egoten gara, futbolsazpiko zelaian. Buskatu zute pertson batzukola, pixkat, futbol talde bat, orto du, no seke, eta ondoan, ondoan pertson batzukola, txiki bat, korriz. Bueno, zelaia hor da kagu, eta hori bueno, da, erabiltzen dugun instalazioa. Eta gero, eh bueno, pues e potente ez atendugu ekainean, errubiaren astearekin, aurten pues orendi lantzenadari gara, baina gehin bat ekaineko lehenengo astean izango da, pues batetik sortzira, batetik edertera, eh seaztenari gara e baina bueno, hor bai gure intentzioa da, errubia kalera ateratzea eta herriko bastergoietara eramatea. Orduan, pues lantzenadari gara hori, pues zerbait egiteko pues gure zumardian E, osa hori e, erdikunean edo berango estadioan bertan edo edozak dauzzuetan, Zapiki lantzen ari gara baina idea da e, bai hori hitzaldi bat, e, saiz berdinak demostrazioak partida jokatzea ere, oza, laguna artekoak egon daite zela taldegon eta bar. Eta on bueno, sortan pues, ari gara lanean gehien bat apian apien seian izango dugu Eskolen arteko topaketa ere berango estadioan hor... Gipuzkoako e, bueno, federazioko leaketa da eta pues clubes Berlinek, beraien eskolak e, batzen dituzte lekuen baten eta partia jokatzi dituzte. Orduan apirilaren 6 izango da Errenderin horrelako ekitaldi bat antolatzen dugun lehenengo aldia. Orduan bueno, mm. e, data gerturatzen den lehean pues ja aditzean du, propaganda egingo du eta eta horiek dira piskat egitarau potenteenak ditugunak. Oso garrantzitsu hori igandero 12etan Berango estadioan gaudela. Eta, e? Eh? Ah, bueno, claro, bai, oh, <laughs> oso garantzioa bai. Eta garantzioa Horten, e, e, horere eta rurbi taldearen, talde originalaren berrogearen urte hurrena ospatzen dugula Horten, errubiaren astean e, egiten duguna, de, egiten dugun guztia horren inguruan jungo da E, bueno, ere bakit zintzilik erratiak ere berrogei urte betetzen dituela urtean <laughs> pero bueno, bai Baina, bueno, hor dago egitara gua e, bere garaien, esan berdi zuet, bere garaien zintzilik eta aurere eta ruk bitaldeak Gere historio zeharkatu bateoki omentzutela Bai, ze dirudinez, e, claro, e, patxiku erabiltzen zenean zera ibezela bai. Erreria zen e, aldagela edo gimnasio modun erabiltzen lokala Bai, bai, bai, bai. Bai, bai, oza, bere garen, oza, hau ja. ezakit, erekin honen historia, ezakit zehazki, baina baakit momenturen baten hau izan behaltzuela, horre eta rubitaldearen aldagela izan behaltzuela da izan zen izan behaltzuen, ez ziren sí, iritsi sí. ze, eta, bueno, pues, azken nian, ba bueno, ezakit, ezakit nola eratu zen zintzilik eta zerretatu zen hemen, eta bar, baina bai, oza zintzilik erratia sortu zela eta hemen diraudela, eta eta, eta, pues, rubitaldeak zin zin Eta dakit hori, barrui bitaleak, ba beste, beste legua bilatu behar izan zuela, baina bai bai. Eta hori, pozutuela berroi urte izan zen. Eta, ez, berroi urte ez. Bueno, berroi... Bueno, berroi guin bai. Zer bat, zintzilikasian zeukan, esto, e, zituene, Bak, ah, bai, bai. Kale hortan zeukan. Ah, bai. Zukan, bai bale. ez, Pablo? Bai, es ba, ba, hori, ba horren ondoren izan Bartun, ze bai gaina, no mm, sabía que se estitzen ziren. Mm. Orduan <laughs> <bale, laughs> e, ge... ba bueno. 2085 e, urtean. 2085. Bueno, la ya ha sido una la de Gavosta, te hori sortu zen. Gainera, pizkat hori badago, documentua lehenengo dokumentua, hor pasaen urtean Kirolaren galean Eh, osa bueno, a ver, duen kirolaren e. galara gonbidatu gintutzen. E, bat piskate, berroi, Ror, egon gine. ba pizkat berrior, eh, bai, bai, eta urte horren hori izantzen pizkat eh eitzakea eta horbai irakurren nun eh lehenengo dokumentuarren zatitxo bat eta nun esaten zen hori de pues udaleko billerabaten ez zakiz batzorde bat edo kultura atzordea ez zakiz eta betan esaten zuten ha ha venido un equipo de rugby en <laughs> I, ta, eta tiene una serie de peticiones hasi, eta hori jartzen ziren zer, zer eskatzen zuten eta hori da mila datziron da laro bosteko martxoaren batean e, bildutako batzorde batena ozak epizkat hori laro geta bostatzen dugu sorkuntzaren urte bezela eta bueno, pues, aurten tokatzen da berrogei garren urte hori ospatzea eta hori ba, errugearen hastean hori, hori izango dugu aitzakia ba, ba e, ospakizo nago egiteko Bueno, yaoren adosur mate. Ese ese ni o hay bar, barelana o. Barela, e, jo, <risa> Ah, bueno, bai, claro, a ver. Eh, joder, es que dugu. Ez, va, e, berriz eh sortzi honetan, va, piskat esan dizuet confinamentuan eta bai. tal, claro, asuntada asteko, o sea, pausua etzen izan. E, sortzea mentaldea, zuzenean lehenengo pousua izan bai, zen txingu dira bidaltzea osa, ditun, kartel, lehenengo kartelak e, horretako ruku izaleak izanarekin e, egin genitun ez zen ruk italea, sino, ruku izaleak horretik geredak dakagu hemen gure kamisetan ruku izaleak, hau hau da berez E, onen atzean dagoen, yeah. bizaleak elkarte izan zen, lehenengo sortu genuena, pixka eta hemen zerbait sustatzen azteko. Ez soilik yeah. errenderian, baita ere, pasainan no well, jartzen den, eta eta beste herritan. Jartzen den, eta... Baina yeah. jokalariak badaude. Eta, askontua da, e, ba, karteloietan, gu konbidatzen genuen jendea, irunera etortzea enten hey. Eta gu kantoratzen genuen hemen, e, garra joa. Yeah. Eta hor, E... Na, garra joa. Claro, Zer, oza, buk... es... Eh Claro, o sea, Gook, zure kotxea, baina kotxe eh, ta ginen, hori da. Kotxe ta antolatzen ginen, eta la ginen. Ta claro, así eran elduak zirelako kontratatzen zutenak. Baina de repente, egun baten, auru bat, o sea, bueno, ez auru amak kontaktatu zuen eta de hecho, ez dakit zi sentzen zurea edo zurea. Baina, zuetako bate nahi e, si, izan zen. Ez, izan zen berea. Zurea, claro. Baken neri ni izan zen gainea. Eh, igande bat, eh, bua, izan gainea. Hmm. Bimillo gaita bateko, iraia kamabi igandea. Joturazan. Leak zeukan entrenamentua, lehenengo entrenamento txingui, eta izan zira nos tira lan, pues izango zela bona hori da eta esaten dit, bai, asiko neizigandan rugbi probatzen, haseke, eta ni lengusuak e, jolazten mm -hmm. zuten, eta, bai, zaki, pues, bueno, zekin oserundak edo, eta, bai, bai, bai, noan di baita, eta jas da. Bai, bai, txingu dira. Hori, txingu dira, txingu dira. Eta, bai, pues, usteet izan ziren, edo lehenengo edo bigarrena, ze bigarrena izan zen, balea, oian, e, oain txinguin jokatzen duena, baina hemengoa da. Osa, eta, gara hiortan, kontaktuan jarri ziren jente esente eta lehenengo bi aurrak oza, enduak etzirenak ba, zuek izan zen eta gero utzi gintzen duten eta oreret, ja, montatu genunean enten amenduak eta ruiguit aldea yeah, izenarekin gara, yeah. derrepende torri ziren nieten e, enai eta xean eta derrepende xean ikusien esan nuen alpegi hau eta zau nahiten, eta itxingurien ikusien Eta bortik aurrera, gero, zugu beltatu Baila. zinean, eta izan zen guma, ah, bira, jazta, ja, kontaktua, ja, puzlearen pieza guzti hauek e, batzen ari dira. Baina bai, eta asunta da jo, ni desde deseluego asko, asko eskertu behar dugu txingu diru ze azkenean asko lagundu dugu asiera, asiera tik, eta trukean ezer eskatu gabe. De hecho, ta, o sea, güre gu, koloreak. Yeah. <laughs> yeah, bueno, baño, bueno, baño. Bai, hori da. Baina guk apustu bat egin genuen eta beraie, pues eh jo bat egin zuten eta hori, o, or, orzondo sea, da gola eta aipatu da da. Guk gainera, bueno, pizkato menaldi txiki bat egin diegu harten, Eta gure lehenengo kamiseta gorria bada bigarrena beltza da. Eh, txingudirru bitaldearen beltzata txuria. txuria hori da txingudirru bitaldearen eh kolorea, ba pizkat ere keinu hori izateko. Ze azkenian, bueno, dagundugu hasieran eta horrelako, osea, ue dira dibidea, osea, si era cojec, ba, da. E, bueno, Beste izen asko daude Baina, bueno, oza Jende de xente, azkenien oso historia Motza gagu, baina jende de xente ya pasada Talde honetatik edo proiektu honetatik Eta bueno, ba, pixka, pixkanaka Gero eta handiago egiten ari dau mm. <laughs> Bo. Eh, ez da, moztatik, pero ya ja, bukatu baia, arregu bestela. Txapak bai. es gotezu. Ez da, txapak ailegi gotezu. Baina eske, da, nahi, bera egualdegu berezuki irratxea sortziak arte, baina bihar gongo derpikapena eta da hor dut erdi. Hor dut, klaro, mehatu, <laughs> egoten bakera <laughs> claro, bukaira erarte, klaro, claro. esatezu, eh, eta ge, nola bukatu. Gero Pablo izan behar dugu emende, diziote egiten ormozten tala, eta... Bihar <laughs> nahi bestuen zurek O sea, que te va mata peazi también. Vale, no me Vale, ansando. Va, a ba, mí Bai. <laughs> ba, milla bai, a mí es pena a ti, bueno, pues, eh, itzaldi potente izan Eh. Se... Bai. Ahora, pencha tu tagnekan, me di, me robé el YouTube. Está bai, bai. bueno, pues. Buscar a tu tagleada. Si oso motizao sila porque hacían iba que rinto un Y ta, pero ya pichasusta, igual va carricana mal mi YouTube, ego tengia. <risa> <risa> bueno, ahí <vai>, gusteso. <risa> bueno, a millas <risa> que rende tan. Bu, su Jari, bestia. Le no bestia. Bueno, agur, un rengo asteburu arte. ¿Eh? Bye. Mae, agur agur, agur. ¿Eh? Okay. agur, agur, agur. Pablo, es que es de gueyago estatsoko. Pues, agur. Me preguntes, no hagas que te mintar